Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Salamun aleykum ve rahmetullah. Ve aleykum biz biz dedik ki, İslamdan çıxardan məsələlərdən biri şirkdir. Şirkdə ibadətdə Allahdan qeyrisinə, nəyə də nəyisə sərf etmək şirkdir. Və sonra dedik ki, həmçinin çıxardan məsələlərdən biri, Allah özün arasında vasitə qoşmaq. Təbii ki, burada qeyd etdi ki, o vasitələr qeyd olunur ki, şeyx şərh eləmir, la ki, aydındır əhl aqidəsi ki, əhl-i sünnə qolcama bütün vasitələri inkar etmir. Burada söhbət gedir o vasitələrdən ki, hansı ki, Quran sünnədə yoxdur, özlərinə ixtira ediblər. Sonra həmçinin şəfaat məsələsində toxundu şeyx, baxım Allah. Və dediyi həmçinin şəfayət də necədir? Əhlüsünə Val Cəmada olar Peyğəmbərin sağlığında bir də qiyamət günü, amma öləndən sonra isə gəlməyib. Olmaz. Çünki bəzi bir dətçilər, deyil bilək ki, hətta özlərini nisbətir bilək Əhlüsünəyə Val Cəmaya gök deyil biləki, ki, deyirlər ki, Peyğəmbərsə qəbirin qabandı diyanıb, dua eləmək ona. Onun adını çağırmaq on vaxtda qoşmaq, şəfaat istəmək ona, ölüsündən. Amma səhib odur, yox. Dəlin nədir buna? Dəlin nədir, qədəşələr? Şəfaat mövzusunda. Yəni, Umar bin Xattabın hərəkəti. hərəkəti. Abbas, hə? Umar bin Xattabın hərəkəti. Abbas, radiyallahu anh, Əgər Peyğəmbər sallallahu qəbrindən istifadə elməyə sual olsa idi, Cəvbelə də, Əl-Əmər ondan hətta bir də və ya Əmərin ictihadı idisə Səbilə orada deyərdilər. Amma Əmər və Hətta və Səbilə hamı ittifaq idi ki, ölüdən olmaz şəfaətçi. İstəmək, şəfaət etmək olmaz. Və bu divdən lazımdır və ona görə Abbasın adı. Sonra həmçinin, dediyi üçüncü nə idi? Üçüncü müşrikləri kafir görməmək ə, və olan dini düz saymaq və ya olan düz saymaq aydındır və ya şəhk eləmək olan kafir olmalıdır. Biz deyib bu məsələ də ciddi məsələdir, İslamdan çıxardan məsələlərdəndir. Çünki şəriət kafirlərlə münasibəti bildirib necə olmalıdırdır. Yəni, sənməmək olan əqdəsin, dinin və s. ehtiqadın Amma bu, dedik ki e, Dost mağı, vəli Amma dedik ki e, Müamilə məsələsində, yəni münasibət qurmaqda Bəzi məsələlərdə olar Olar, məsələn, iş qurmaqlarla Aydınlə, Və ya, məsələn, evlənmə, qız almaqlar var Qız vermək olmaz Amma qız almaqlar Və həmçinin Bəzi məsələlər var Məsələn, Peyyəmbər salsın, deyib ki, Cəzirə Yarmadasından müşkiləyə çıxardım. Cəzirə Yarmadasından müşkiləyə çıxardım. Buna, Buna baxmayaraq, məsələn, birdən tutaq ki, səfir gəlsə və ya iş adamı gəlsə, o, o məntiqəyə, o, haradan ki, əmin olunub çıxartmaq, o, dəlilə müxalif deyil. Çünki söhbət dəlildə gedirmək isə daimi yaşamaq. Daimi yaşamaq. Baş vəzigarlaşansa o xil hədisi görəndə ki, məsələn, kimsə səfirliyi var, məsələn, o Ərəb yarımadasındadır. qutardı. Hökm Allahındır. Və sular, yəni orada söhbət gedir daimi yaşamaqdan. Daimi, bəli, yaşa bilməzlər amma iş üçün ciddi məsələsə gəlib müvəqqəti qayıtmağı, burada heç bir şəraitim mülahifə bir şey yoxdur. Çünki peyğəmbər salsın vaxtında gəlirdlər. Gəl gedirdilər səfirlər. Ayda bu odmədir. Tam heç qoyma. Ə, həmçinin ə, sonra dedik dördüncü nə idi? Dördüncü nə idi? Səhə, etiqat eləsək və desək ki, Peyğabələsinin yolu yox, başqa yol daha, daha, daha doğrudur, və doğrudur və. daha kamildir və s. Bu da İslamdan çıxardı məsələlərdəndir. Və biz gəldik elə bir məsələyik ki, hökum məsələsinə və bu məsələdə bir az diyanaq deyanaq, çünki məsələ bir az şərhə ehtiyacı var. Çünki şərh olmayanda, qardaşlar, düzgün başa düşünmür. Xüsusən, əgər əqidən bilmirsənsə, əqidən bilməyən adam, yəni, əhələsini macuma əqidəsin, bilməyən adam, ə, görürsən, ə, ümumi cümlələrdən çaşa bilir. Təfisatı bilmir necədir. Yəni, bilir ki, məsələn, yemək. Lakin, o pişirməyi bilmir necədir. Aydındırıq, Bilir ki, yeməyi var, qutardı. Aş bələdi. Amma aşı necə bişirirlər, aydın necə həll onu, onu bilmir. Ona görə də baxır aşağı, qutardı da aş budur da düyüdür, hazırdır, qabağın içində ət dəstini qutardı. Ona görə ə, yəni biz bu məsələni götürəcəyik. Ən birinci bu məsələyə aidd ən birinci, yemək lazımdır ki, yəni hökm Allahındır. Biz bilirik ki, yəni, Allahın hökmü, hər bir müsəlman Allahın hökmü ilə hökm vermək lazım. Bu, fərzdir. Yəni, bunda heç bir e, ixtilaf yoxdur. Həmsinin qeyrisini, Allahın hökmünü qoyub qeyrisinə hakim kimi tutmaq da olmaz. Bu da olmaz. E, yəni, bu hakimliyi də nə, sən necə tutursan, başqa hökmi razı olmaqla Təslim olmaqla, onun hökmünə, qeyri-hökmə, o cür olmaz. E, həmçinin şəriyyət biz görüb ki, bizi də təhsil edib. Allah var, Rasulü müxalif olan məsələlərdə tabi olaq. Çünki bildirib ki, onda xeyri yoxdur. E, həmçinin şəriyyət bu hökum ne üçün? Başqa hökumlərdən üstündür. Ən birinci bu Rabbani hökum. Allahın hökmüdür. Amma başqa hökmlər isə bəşər hökmüdür. Ağıldandır. Çoxsul e, çox da demək olmasın da, o var ağıldan. Həmçinin, məsələn, Allahın hökmü, Allahın nurudur. Allah bizi xəlq edir və o bilir bizə necə idarə eləmək lazımdır. O bilir bizim zəif yerlərimizi, güclü yerlərimizi, harada həddərimizi bilir və s. və s. Ona görə kim başqasına gedirsə, o bilmir axıq. O da xüsusən də Bəşərdir. Bəşər məsum deyil. Xüsusən görürsən necə biz şah şah şahid olunur. Görsən hər dən məsələn görürsən özlərinə uyğun qanlar çıxarddılar və ya insan özünə görə və sairə. Amma Allahın hökməsi isə elə şey yoxdur. Allah hökmündə elə şey yoxdur. Allahın hökməsi hamısındır, hər bir zaman üçün, hər bir məkan üçün münasibdir. Amma başqa hökmlər də yox. Bu da xüsiyyətəndir. Ki məsələn, ə, hər yerin öz hökmü var demokrati hər yanda bir deyil yəni demokrati hər yana hökum verib məsələn Amerika fəsad Irakı demokrati getirib Irak başa üçün demokrati, demokrati nədir yəni tarixi fikir verəndə ora həmişə fitnə yer olub Peyyəmbər sallallar sinələ fitnəni göstərir ki, o tərəfdən gələcəyik ona görə həmişə Irakın hakimlərinə baxsa hətta İslam vaxtında çox vaxt zalimlar olublar və qəslə orada zalimləri göndərirdilər ki, qəddər adamlar ki, orada hökum eləmək biraq çətin idi ona görə necə göndərirlər Həccac ibn Yusufi göndərirlər və o da orada səliqə səhmanı salır oranı və məsələn, o, o, İraq başa düşməz demokratiyanədir o orada tətbiq elmək olmaz və ya məsələn, başqa elərdir amma İslam isəlişə şey yoxdur, xüsusiyyətdir İslam hər yanda hökum verə bilər, hətta Veytnamda da aydındır. Bu da xosiyyətləndəndir dinimizin. Lakin və əsaslar da var, çünki Allah s.a. quranda neçə yerdə buyurub hökum barədə, hökum Allahındır, Allah məxsusdır və sonra həmçinin qorxuzub və deyib ki, onlar ki, Allahın hökmünü qoyub başqa hökmək idilər, onlar cahili əməllərdir, cahili dövrünün əməllərindəndir və həmçinin deyib ki, kim hökum vermirsə Allahın hökmü ilə Allah kafirdir və deyib ki, həmçinin zalimdir və həmçinin deyib ki, fasıqdır. Lakin biz bəzi burada ya yəni, bu barədə budur məsələ lakin bizdə problem nədədir müşkül məsələ bu ayə var bu hökum məsələsinin umumən və xüsusən də o ayə, bunu bəzi firqələr özləri üçün, əsas götürüb şuar kimi bunu e Bunu la məşəlmənləri təkfir eləyirlər. Müslümmanları təkfir eləyirlər və təkfirin də dalaca da bir istənə nədir, nə, nələr gedir də, qanı halal və sairə-sair. Yəni bəzən bəzi qardaşlar deyir ki, ne üçün belə normal danışır məsələn biri, təkfir elədi, nə var? Ola bilsin o bilmir də, o nə deməyidi, onun sonra sonrakı gələn mərhələlərə onun xəbəri yoxdur. Ola bilsin bir özün yaxşı göstərsən. Gör ki bu Allahın Ə, əmrini daha hamısından çox sirvəsələr. Lakin başqalar qulaqsanları görsün, normal bir şeydir. Amma problem buradadır ki, bunun arxasında sonra bu adam deyəndən sonra nələr getib çıxardır. Xüsusən bilməyən adamlar bunu götürsələr. Ebi ki, silah götürürlərlərlər nə? Bilməyən, ata bilmirlər, oynayırlar belə. Çünki bunu arxasından sonra tarixdə göstərir ki, belə məsələləri düşəndən sonra, sonra geyib hara çıxıb. Müsəlmanların qanunu tökməyə, indi də özünüz də şahid siz hər yanda. Və ona görə ıı, bu 5-44-ü ümumiyyətlə həmişə ən birinci təbii ki, xavariclər götürür, ən birinci firqə və ən birinci də müsəlmanlar təkvir edən firqədir, xavariclər. Və ona görə sələfələrdən də əni, kifayət qədər sözlər var ki, ıı, bu ayəni məhz onlar şuar tutmuşdur məsələn biri deyə bilər ki məsələn zahirən hələ görsələr ayə ayə açıq aydındır deyir kim Allahın hökümünü hökum vermir Olar kafirdir açıq aydındır lakin bu ayənin zahirindən gedməzdər ayə düz deyib zahirdə ancaq baxaq sələf bunu necə əməlliyib Peyğəmbər sahəsində necə əməlliyib sələflər bunu necə əməlliyib Və demək olar ki, əhlüsünün oma cəman ki, bu ayən zahirinə əməl olunmur. Yəni, zahirin nə, nə idarə etsə, əməl olunmur o cür, yəni birbaşa əməl olunmur. Əməl olunsa da təfsilatla olunur. O da bizim yəni, xəvariclərdən fərqimizdir. Çünki xəvariclərin möhtəz ilə bu ayən zahirinə hökum veriblər. Amma əhlüsünün də gedib. Və insan belə fikirləşdir, müsəlman başa ötüşən adam. O görür ki, təfsilatı getmək məcburdur, özün xeyrinədir və məcburdur. Yoxsa təfsilatı getmək, məsələn, əhlüsün normalcamanla o çıxır, qaydalardan üçün çıxırsan bayrağı. Nə yaparır bu? Böyük günah sahiblərin kafir görməyə. Böyük günah sahiblərin kafir görməyə. Və bu da bizimlə xalari izlərinə, möhtəzlərinə bu da bizimlə xalari izlərinə, möhtəzlərinə arasında fərqdir. Xəbarcələr deyirlər ki, böyük günah sahibi kafirdir, muhtacılər deyirlər, nə kafirdir, nədə mümin. Və ki, ikisi də mütəfiqidir ki, o cür olsə, əbədiyən cənnəmli idi. Amma əhlüsünə macuma deyil, yox. Böyük günah sahibi Allah'ın istəyə altındadır. Ona görə, Allah'ın hökün-hökün verməmək böyük günahlardandır. Və bu günah elə bil ki, bu zina kimidir, riba kimidir, uğurluq kimidir və s. Yəni, əhlüsünə macuma bu e, günahlardan sah bu məsələni. Şirk doğru aid etmək var. Vəla, şirk ə... hər şirkədən dərhal müşrik olmur. Aydın da o təfsilatı var. Yəni, şirkədə bəli bura aid etmək olar. Çünki hər bir şirkədən dərhal müşrik olmur. Baxın, alıq qəstinə, qalxandan sonra. Ə... Amma məsələn, düzdür, eləyək, küfürlər var ki, necə dedik keçən dəşdə də onu eləyən kafirdir. Düzdür, bəz aminlər təfsilat verib buna da O da, məsələn, baxır haraq, məsələn, əgər o küfür, məsələn, adətdir sordu, məsələn, məsələn Allah sövmək kimi, məvzu Amma bilginən ki, bu küfür çıxardır İslaman, dərhal. Sövmək Allah Rasulun, dini, ələ salmaq Peyyambər Rasulun, Allah dini, Quran-ı atmaq naqtəmiz yerə, sonra təhqir eləmək, aydındır, bütə səcdə eləmək. Bütə bu kimi? Bütə səcdə nəzəkdir, emin olur bu fidanı işə burdurur. bir yere. <gülüyor> İbadət yerine çevrilen bir yere. Yəni hansı ki etiqad edirlər onun barədə nəsə, ora gəlirlər səcdə Olmaz. Allah'tan gəlir amma ona göre məs geləndə necə bel şamdan. Daha görür orada görür ki böylərə belə baş əyilər. O da kirəndə peyəmbər salsın əyir. Baş əyir. Sonra peyəmbər sals deyir döndü orada gördüm şey onlar böylərinə belə Deyir ki, etmə və əgər baş əyməyi Allah tala icazı versə idi, Allah s.ə.və əməl edərdim ki, qadınlar öz həllərini səcdərəsinlər. Amma Allahdan qədər səcdirmək olmaz. Deməli, hə, ona görə məsələn Acuri deyir ki, rəhim oğullar, Acuri deyir ki, rəhim oğullar, dəlillərindən də biri bu ayə Və mən ləm yəhqum bimə ənzələllâhu fə uləkuhumul kəfirun. Aydın dəyə hərurlərin yəni dəlillərindən. <coughs> Həmçinin <coughs> İbn Əbdülbar rəhiməhullah deyir ki xavariclərlə möhtəz ilə zəlatı düşdülər xavariclərlə möhtəz ilə zəlatı düşdülər və və zavatə düşmələrin də səbəbi bəzi Allah Subhanahu ailələri və bəzi əsərlərlə sələflərdən gələn. O ayələrdən də biri: "Bə məlləm yahkumu bima anzaləllahu fa ulaykuhumul kafirun." cü ayə. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bu heələ belə deyil də, yəni xəvar işlər, xüsusən birincilər. Onlar səhabələri görmüşdü. yəni əmləri var idi biraz. Əmləri var idi, lakin fəhm yox idi. Başa düşmə yox idi baxmaq, peyambarsallar sənə vaxtında yox idi biri var idi, o da etib getdi ola ki, peyambarsallar onlar barədə nə qədər hədislər gəlib heç nə rafislər, nə suflər, nə obrisi firqələr barədə şey deməyib onu göstərir ki, olan iz təhlükəldir aydındır və təhlükəl olmaqları nədir? özlərin dindar göstərilər, daha dindar <coughs> daha imanlı ki, qeydilər iman da ölür, yəni bunların dərəcəsində deyil o, bu da Allahdan Aynən bu da Allahdan. Buna görə eee, <coughs> yəni hadisdə gəlib onlar barədə başqa firqə, heç başqa firqədə heç belə şey yoxdur. Ona görə o ibn <coughs> Umar ibn Hattabı öldürən də Umar ibn Hattab vaxtında Mədinədə qarı idi. Daha doğrusu əlini öldürən Mədinənin qarışı idi. sonra ə, Misrin valisi Umar ibn Hattab-a məktub yazır ki, bəs Ya, mənimdən qari göndər Quran oxuyan, orada öyrətsin Və o mənab Xattab da göndərir bunu Deyir ki, get Göndərirəm sənə bir qarini Mədinənin yaxşı qarisini Get, gəlir yanva Ona ev ayır, maaş ayır, oturub öyrətsin O da gedir ora Orada bir üstlə Xavariclər Misirdə başlayır Misirdən gəlirlər Orada düşür bunu arasına Olur xavaric Şirqəsinə düşür Gəlirlər Osmanı öldürəndən sonra nəyəsə Əli bin Abital xilafəti vaxtında sonra nəhavənd döyüşü olur, bu qaçır sonra gəlirlər nəhavənd şey, gəlirlər məhçiddə Əli bin Abital vurmağa onlar da seçirlər süb namazını çünki işi yox idi yoxludur çoxu və süb namazında yaxınlaşır, o vaxtda iman yarardı ardı imanlıqda, yəni xəlifə iman xəlifə deyər ardı ona görə bu Açıqaydin dəlillərindən ki Əli buqa xəlifə olmalı Çıxı peyğəmbar salası xəstələnəndə deyirdi ki, dün Abubakr-a imamdır yalnızın. Baçıq aydın dəlildi. Ki, Abubakr peyğəmbərdən sonra xəlifə olmalıdır. Və ona görə gəlir, vurur Əli bin Əbi talibi və onu tuturlar, sonra o özü xaiş edir ki, yavaş-yavaş doğrasınlar onu ə, ki, deyirlər nə üçün? Deyir ki, bəs o görürüm ki, Allah yonunda mənə əzalarım deyicək, belə, ayrılır məndən tərfənir belə, çünki böyük dən kafir öldürmüşəm Əli minəvi talibi yəni gör, insan iş dəyişir yəni bu Ömər və Xatlanı vaxtında Mədina qarisi idi yəni söhbət ne, e, nəyə gətirir çıxadıram, yəni onlar sahələr görmüşdür sahələr görməyini baxmayaraq Subhanallah gör, nə günə çıxmışdilər lakin ibadətli güclü idilər ibadətli idilər. onu gələk deyibini temə ki Bəzi sahabələrdə keçmişdir ibadətdə. Ona görə İbn Abbas deyir ki, yaxınlaşanda eləyibdir ki, arı pətə idi qoşundan. Hmm, Quran xırdamı. Ötüdə gəldim, gördüm ki, qabar bağlayıb amısı. Alan, əllər, dizlər, amısı qabar bağlayıb. O da vəzlərinə eləyə saralıb. O da ibadət eləyiblər. Gördür təsəvvüla, subhanallah. Ona görə Abbas gələndə çəri, dedilər ki, bəzilədi ki, qarşuna. Çünki Allah-u deyir ki bəli onlar qom qasimon və o, o da məşhur şəxslərdir, məhkəmə işləri üçün gəlmişdələr o vaxt ki, onlar mübahisə edənlərdi. Soraq edə bilərsiniz, inşallah diyan ibn Abbası tanıyırıq, kimdir? Və gəlsin qalsa. Nəysə orada söhbət olur. Bəlkə də birisə söhbəti məlumdur. Yəni söhbət gedir ki, bunlardan sələfilər deyirlər ki, bu ayəni əsas götürüb müsəlmanlara tətbiq edənlər xavarijələr olub. Yəni birinci bunu bilkin. Ə, həmçinin <coughs> Bunu çoxçu deyib, hətta Əbu Hayyan Əndulusi, hətta Qurtubi Rahimullah Qurtubi Rahimullah deyir ki, o Mayda suresinin 4-cü ayəsində deyir ki o ayənin təfsirində tərcüməsində deyir ki Əl-Muhfimdə, daha doğrusu Əl-Muhfim kitabında deyir ki, 5-ci 7-ci səhvə deyir ki və ihtec və ihtac bi zahiri men yukeffirun bi zunub vhumu khawaric və la hujjat lahum yani bu ayə ilə böyük günah sahibləri bayan zahiri ilə böyük günah sahiblərini kafir görürlər onlar xavaricdir lakin olanın dəlili bu barədə səhvdir onların bu barədə dəlil gətirməyə bayə bayə başqa şeydən halasidir və həmininin əbaha yalanduru necə dedi və Muhammed Rəşid Rida və s. Həmsinin, ə, yəni, ə, bu məsələyə aid, indi məsələ tutaq ki, bizim qabağımızda belə məsələdir ki, kim Allahın hündə ölükümlə hükum vermir? Bizdə ölüküm Allahındır və s. Lakin birdən vermir bir müsəlman, vermirsə, o bu ayələ kafir olur və ya nə vaxt kafir olur, bəsarət. Yəni biz əhlüsü ilə burada mövqeyin elə məşdirik. Bu mövqeyi başa düşəndən sonra aydın ayə aydın olacaq bizə. Və yəni biləcəyiniz necə tətbiq eləmək lazımdır. Əsas da bu da yazışdır. Yəni əsas fəhmdir, başa düşmək. Mən sizə fürs baxın, Sabirə görmüşdü bax ki, fəhm yox idi. Quran bizə verdi hamıya. Ona görə bəzi qardaşlar nəyə çaşır məsələn? Biri başdır belə, düz ki Allah və Rəsulullah bəs evin tempələ dəvəsadır. Olmaz elə. Əsas fənddir. Düzgün başa düşməyin. Sən bu ayəni düzgün başa düşəcəksən yoxsa? Bəzilər ittiham edirlər ki, məsələn deyirlər ki, indiki məsələn, tutaq ki, belə fərz ki, bu ayə hamımıza aiddir. Nəbəli hə Süleyman Allahın könəyün verməlidir. Lakin müxaliflər o Əl-Usunoval cemaat yansı ki, müxalif oldu o qaydalara bütün hamısına. Onlar deyirlər ki, bu ayə ancaq hakıma aiddir. Hakimə. Və hakim, əgər kim Allahın hükmü qoyub, başqa hükmü götürsə, bu dəyişən sayılır Allahın hükmü və o kafirdir. Vələ biz indi öyrənmək istəyirik, nə vaxt dəyişən sayılır Allahın hükmü. Yəni, nə vaxt sayılır, nə vaxt yox. Ona görə, məsələn, ə, burada... <coughs> Dəyişən nə vaxt O vaxt ki, kim Allah'ın hükmü ilə başqa hükm verir və elə zəhm edir ki, elə zəhm edir ki, bu hükm, hansı ki verdiyi, o da Allah'ın hükmündəndir. Yəni, məsələn, onda dəyişən salir Allah'ın hükmü. Yəni, məsələn, başqa hükmündə verir, deyir də, de, bu hükm da Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmündən görür bunu da. Yəni, fərq görmür. Bu, dəyişəndir Allahın hükmün. Amma görmürsə, məsələn, bilir ki, bu hükm başqa hükmdir, başqa quruluşdır. Vələkən, Allahın hükmü bundan daha kamildir, düzdür və s. Və, s. və s. Əvsəldir və s. Sadəcə, dünya baxışlarına görə, bəzi şeylərini görə verirsə, ba, bunda da söhb edir. Bu, dəyişən salim olur. Buna dəlil nəcə əsaslandıra bilərik bu məsələni? Məsələn, Şeyh Huluslan deyir. Şeyh Huluslan deyir ki, insan o vaxt ki halala haram eləsə, hansı ki o halal, hansı ki məc icmadır ki, bu halaldır, gəlib desə ki, haramdır. Və ya harama halal eləsə, harama halal eləsə, və ya şəriyyəti dəyişsə, dəyişsə, o, mürtəd və kafir salib, mükafir və mürtəd salib. Bu, ittifakdır. Hatavi 3-cü 367-ci səhvə. İndi biz bu məsələn <coughs> aydınlaşdırmaq üçün məsələn, sələflən sözdən gətirmək ki, şəh eləsinlər bu məsələni. Məsələn, burada əlləmə, məsələn, ələ ibn məsələn, gətirmək olar, misal kimi və həmçinin şənxitini, həmçinin qurtubini sözdənə. Ki, onlar deyirlər ki onlar deyirlər ki in haqqəmə bimə indəhu alə ənəhu minə indi illə huvət dəbdil yəni əgər başqa hökümdən verir və deyir ki, bu da Allahın hökümündəndir onda bu dəyişən sayılır hansı ki, bu bar, küfür budur təkfir olman aydındır bunu əhqam-ül-Qur'an və ədvəl-bəyən və əhəmçinin şeyh ül üçün, İslam da rahiməullah bu məsələyə toxunur deyir ki kim başqa ökümdən verirsə, verir ki, bu da Allahın şəriyyətindəndir və onda bu dəyişir və bu, deyil, ixtilafsız kafirdir. Fətavi 3-cü cil 268-ci səhvə. Həmçinin ə, bəziləri bəziləri bəzlə bu məsələdə İbn-i Kəsirin dəlilini gətirirlər i̇bn Kəsir Rahimoğullanın o da İbn-i Kəsir Rahimoğullara deyir ki bəz ə, bir stat gətirilir i̇bn Kəsirdən ki o tatalları kafir görməyinə görə o yasakin qanunlarının götürüb hökm verdilər bunların dəyişməyinə görə onlar kafir oldular amma əslində İbni Kəsir İbni Kəsir Rahim Allah yəni orada deyir ki, Yasin götürüb qanunlaşdırdılar bunu yəni şəriyyətdən gördülər onda hə, onda kafir oldular Bu hansı ki şəriyyətdən görmürlər, ona aid deyil yəni alimlər buna aid eləmiyiblər bu məsələni sadəcə bir sən ki, bəlsən, cümlələr sadəcə oxşardı sadəcə incəlik lazımdır o incəlik başa düşmək lazımdır onu görmürlər Və ya, məsələn, müxaliflər başqa şeylərdir gətiriblər. E, məsələn, ən gözəl təfsir də e, İbn Abbasın təfsiridir. O, vayəyə şərhindəki 544-də deyir, o küfür yox ki, hansı ki, siz millətdən çıxardır. millətdən çıxardır. O küfür yox ki, hansı ki, millətdən çıxardır. O küfür ki, burada qəst olunur. o küfürdür ki, hansı ki, millətdən çıxarınır. Aydın da, İbn Abbasın bu məşhurdur təfsiri. İbn Abbas bu məsələyi aid gətirdi. Bu da Xavariclər rədd dələdi. Xavariclər bayəni gətirəndə İbn Abbas dedi ki, o küfür yox hansı ki, millətdən çıxardı. Təbii ki, bu xaliflər nə deyiblər bu ayə? Bəzlə deyiblər ki, İbn Abbas radiyallahu anhüma bu əsər zəifdir. Bunu deyən olub. Hə, bu, bu sözü. Yəni, subut olunmuyub. Lakin səhid ölü bu. Çünki bunu İbn Abbas deyib və sahabilə heç biri müxalif çıxmayıb. sonra tabiyinlər götürüb tabiyinlər İbn Abbasan nə qədiblər tavus kimi, mücad kimi ekrime kimi və kimi götürüblər ona nə qədiblər və həmçinin alimlər də bu məsələdən danışanda bu məsələni İbn Abbasan o tərcüməsini gətiriblər dəlil kimi aydındı Ona görə Şeyxul İslam Münün Seymin və gətirəndə bu barədə soruşanda Şeyh Rahimullah dedi ki o vaxt ki, təkfirçiləri İbn Abbasın təfsiri sərh eləmədi onu görə ona bəhanə gətirdilər əksinədir İbn Abbasın sözü səhiqdir onu da Şeyhul İslam kimi Ebn Qeyyim kimi alimlər götürüblər və əməl deliblər bəzilər şübhələrdən həmçini gətiriblər ki bəz deyiblər ki İbn Abbasın sözü səhiqdir Lakin İbn Abbasın sözü, İbn Abbasın qəsdi burada ə, Bəni Umeyyə bir də Abbasilərin xəlifələrinə aiddir. Yəni, ondan sonraki ilə aiddir. Yəni, bu da problemli yəni məsələdir. Çünki elə çıxır ki, ondan sonraki ilə hakimləri, bunlar hansısa kafir görürlər. Təkvir eləmək olar. Baxmayaraq, xilafət ənəm nə qədər davamlayıb ondan sonra. İkinci də, bunu heç kest demək, baxıb elə. Bunu heç kəs belə deməyib. Yəni, alimlərdən ki, İbn Abbasın sözü müərtəbər alimlərindən, hansı ki, deyəsinlər ki, bu e, şey ayıbdır. Abbasilərlə, əməvlərə. Yəni, bu da dəlil həmçinin mərğubdur. Və bəzilər gətirib ki, bu e, indiklərə aid deyil. Təbii ki, müasirlərdən deyiblər bunu. Yəni, deyiblər indiklərə aid deyil, bu o xəlifələrə aiddir. O vaxt ki, xəlifələrə ki, kim verir şəriyyətlə? Sadəcə, bir dənə məsələdə bir dənə məsələdə əgər bələ olsa aydındır, lakin bu da alimlər heç biri bunu təsdiq eləmə bilər Ona görə Şeyx Hüseymin də, Şeyx Binbaz da Şeyx Abbad da Şeyx Abbaddan ayrı, açıq soruşurlar ki, Şeyx, bəzilə ki, bu ayə indiklərə aid deyil bu ayə o vaxtçılara aiddir kim ki, məsələn, tam şəriyyətlə verir sadəcə, bir- İlk ki, yox, indiklərə də aiddir. Yəni, ayə ümumidir. Xüsusləşdirən bir şey yoxdur. Əgər kim xüsusliyi iddia edirsə, dəlil olmalı ona. Dəlil yoxdur. Bu ayə ümumən böyük günah sahiblərindədir. Ona görə Şeyh Hüristam da və də yəni bu ayəni təhsilatını gediblər. Hətta birinci, ə, xavar işlərində seçilmək üçün, ikinci də böyük günah sahiblərinin təkvir etməmək üçün. Çünki bəzə qardaşlar məsələn, ola bilsin, toxunurlar məsələyə, ancaq bilminlə ki, bu məsələ geyim nəyə aparır? Bu, bir, ikinci də, nəinki e, hakimə qarşı çıxmaq və s. İkinci də, e, əqidə cəhətindən də bizə problemlər aparır. Nəinki fitni yaparır, təhlükə yaparır. Həmçin, əqidə cəhətindən də bizim üçün problemləri gətirib çıxardır. Çox biz onda elə çıxır ki, böyük günə sahibdən təqdir edirdik. Aydındır. Yəni, bu, bəzi mülahizələrdir. Təbii ki, orada ə, yeni şübhələr var. Ə, lakin, inşallah, toxunacaq məsələyə. Lakin, əlhəmdürlə, bu saat müasir ə, alimlərimiz də var. Məsələn, İbn Bas kimi, başqa alimlər kimi, hətta Ləznə özü. Ləznə özü də bu məsələdə Yəni, təfsil altında cavab verib ki, burada söhbə yəni, e, kiçik küfürdən gedir vəlakin böyük küfür ola bilər. O da bizdə necədir, məsələn, qayda? Əgər biri versə, biz baxırıq. Biz baxırıq, bu halal görür, yoxsa yox. Çünki, düzdür, bəzilə deyə bilər ki, əməl dəlildir də. Əməl dəlildir. Hələ o fonda biz, məsələn, içki çəni, deyəcək halal gördü, kafirdir. Çünki əhlüsünü macuma Böyük günah sahiblərin kafir görmür Ta o vaxtda zəngi halab görməsə Bu ümumi sözdür Aydındır Əgər biz Allahın hökmünə hökmü verməyəni Deyir ki ələ, ə, ə, Açıq aydınlar göstərir də Və ya deyir də Deyir ki Kifayət döv Söz və əməl kifayət döv Çünki hələ olsa biz onda bütün böyük günah sahibləri Təkvir elməliyik İçki çəni Zinaliyəni Ribayiyəni Aydındır Və s. və s. O lakin, e, necə Şevx Hüseymindir, rahimallah, bu məsələ qayıdır hakimin halına. Çünki ayə bir dənə 5-44-dür, həmçə 5 45 və 5 47 Deməli, Allah hükümünə hüküm verməyən kafir də ola bilər, zalım də ola bilər və fasqi də ola bilər. Aydındır. Sadəcə, baxırıb bunun halına, halına. Məsələn, kim vermirsə, birinci baxma lazımdır, ona hüccət qaldırma lazımdır. Hüccət qalxından sonra, əgər İsra eləsə, Halal görsə, bildirsə, bildirsə, onda o təqfir olunur, onda o kafir olur. Ba, bu vaxtı. Amma ondan qabaqsə, sadəcə etdiyinə görə təqfir olunmaz. Bu, əli üstünün acamaq edirsədir. Yəni, biz bu təfsirliyyətə məcbur edirik. Hətta seçilmək üçün obresif ilgələrdən, hətta başqa problemə geyib çıxmamasıdır. Çünki biz dedik ki bu məsələ, yəni, başqa problemləri də yəni, aparıb çıxardır. Elə dəyək, qardaşlar. Ha, və Allah belə düzün düzü. İndi biz bu məsələlərə yenə qayıdacaq, Allahın izniyyəni, inşallah. Belə nəsə aydın olmadığı suallarda və daha doğrusu dəhstdə yəni, soruşa bilərsən. Yəni, İmam Əhməddən də bax, İsmail İbni Saidin Deyir ki, İsmail ibn-i Said deyir ki, İmam Əhməddən soruşdum. Bu ayədə küfür hansı küfürdəndir? Dedi ki, o küfürdən ki, hansı ki millətdən çıxanmır? İmam Əhməddən. Ee, sonra həmçinin Fətavi dədə var, bu, İmam Əhmədin sözü, 7-ci, 254-cü səhvə, həmçinin Qeym namaz tərkiləyən hökmündə həmçinin bildirib, həmçinin başqaları. Həmçinin o yadıma düşdü o həmçinin o şüfələrdən də həmçinin. Bəslə deyilə müxalifləyə ki, burada küfür böyük küfürdir. Kiçik küfür yox siz deyək. Deysən, ne üçün? Çünki burada deyil ki, küfür əl məyyənliyinə təyin olunub. Yəni, məsələn, var kitab, ümuməndir kitab, var əl kitab, məyyən bir kitab. Əl yani burda da deyil, mələm yəxqun bimə ənzələlləh fə olayka hu var kafirında o da böyük günahdır çünki şeyx Əli özü deyib ki küfür əgər əllə gəlirsə böyük günahdır buna deyir onun şeyx ay onu lakin şeyx bunu deyəndə o yenə olar düz başa düşümlər şeyx bunu həmişə deməyib hər yanda Mütləq deməyib. Deyib, çox vaxt. Amma çünki neçün? Neçün? Çünki Şeyhülislam özü rahimə Allah bu ayədan danışanda deyib ki, burada qəsd kiçik günahdır. Ələdir? Yəni, bu onu göstərir ki, Şeyhülislam bu sözü deməyib hər yanda, belə gələndə, böyük günah nəzərdə tutulub. Çünki Şeyhülislam özü bu ayə gətirəndə deyib, burada qəsd kiçik günahdır. Ha, ə, aydındır qardaşlar Və olabilsin, bəzi şübhələr də var O, indi yadına düşə düşə İnşallah sizə deyəcəm ha, Bələ bir nəsə belə sual zadı var bələ, Nəsə aydın olmadı Məsələn Yəni bu məsələdə problem yoxdur Sadəcə Bunu Bəzi qardaşlar məsələn qarışırlar bu məsələyə və, Lakin Yəni məsələn başa düşmədi ilə görə çaşıblar məsələdə. Və bilirsən problem nədədir? Həm də bilmirlər bu nəyə gətirib çıxardır. Həm fitnə cəhətindən, həm əqidə cəhətindən. Ona görə rəsmini baxanda belə məsələ nə var ki burada? Kim Allahın hökümünə hökm verən kəfirdir deyib. Aşağı bunu tətbiq eləməyə hamısına olmaz. Hətta o şərtlərə əməl eləməyəcək. Çünki halal görmək edirsən ha. Yəni sən deyə bilərsən ki, məndə üçün elə şuna Yox. Əmel halal görmək qəlbə əməllərindəndir. Həm halal qəlbə əməllərindəndir. Onu qəlbini bilmək olmaz hətta imtihan edəndən sonra. Hətta araşdırandan sonra. Aydındır? Adam var məsələn. Adam var məsələn küfr görsən elə araşdırandan sonra elə bilər ki, görərsən ki, məcbur olub. Aydındır? Amma araştırmasa dərhal də şey kafir olur. Onda biz böyük günaha girə bilərik. Çünki ayı var axı, məcbur alanda desək kafir deyil. Ona görə mütləq təfsilatı gedməliyik və bu da bizə ayran başqa firqələrdən. Biz təfsilatı gedirik belə məsələdən. Kafir olmayana kafir demək özü dindən çıxardır? Kafir olmayana kafir demək bu böyük günahlardandır. Tabi ki, dindən çıxanmır yox. Və bəzilə deyil kiçik günahdır, amma dindən çıxanmır, amma yaxşı alamət deyil. Yaxşı aləmət deyil, çünki ümumiyyətlə e, təkfir məsələsi biz demirik ki, e, təkfir yoxdur, yox. Təkfir var. Lakin biz deyirik ki, bu məsələyə hər adam girişməyi düzgün deyil. Yəni bu qapını hər adam açmasın. Çünki e, bu məsələdən danışan gərək mütəmadil olmalıdır, elimdə. Bizim istəyimiz budur, qırdı. Biz görürük, nə görürük bu gün. Bu məsələdən danışan heç bir maşına başa düşməyiblər. Və bu da görürsən, hərisi məsələn 5 nəfər arxadan caparır. O nəfər adam yazıq, gəli ki, adab həlak edici. Təhlükə atır özləri. <coughs> Bəndə sən bu məsələyə nöşkür işləni, yəni o qədər məsələlər varsa nöşkürsən bunu və bilirsən ki, bu məsələ təhlükəlidir. Məhələr, İslamda bir dənə bu əgər buna imkan yoxdur və ya təhlükədirsə, başqa məsələlərə əlat. Yəni, sənə qəstin nədir? İslamı yaymaq, insanları şiqdən uzaqlaşdırmaq. Elə bunu da, əgər bu yol bağlı onu elə Bu yol bağlı onu elə, həm yollar, o qədə yollar var Lakin bu cür şeylər həmçinin Qardaşlar, fikir verir söz Yəni, dəvətdən uzaqlaşdırır Məhrum olayın insanı Çünki insan Radikallaşır Radikallanda sonra evdə də səhdiyi başlayır Evdə münasibət dəyişir Hətta aləsinə Qohumlarda Görürsən, məhrum olur hər şeydən Və hətta evdə də artıq qulaq ona, və qonularda da, və kəndində də, və şəhərində də. Və sonra özü, özü də ona da təsir edir hamısı və başlayır arınmağa və hələ görsün bir dənə kimsə bunu çağırsın nəseləməyə. O da mərhələlərlə də yola çıxar. Yəni o demədə ölü ki, kim o fikrə düşdü adamdır. Yox. Sadəcə o mərhələlər var. Elə şiddətlənəndə hələ olur. Ona görə alhamdulillah dəvət qapısı açıqdır. Nə qədə alhamdulillah çoxdur. Ona görə insan geri çalışmalıdır, o şeylərlə məşğul olmalıdır ki, onun xeyrinin var. Dünya ahirətləm üçünün dəvəti də xeyri var. Yoxsa hələ qalsa kim necə gəldi, o düzgündə öyle xeyr. Aydındır, heç nə məsləhəti alma, nəzər alma, gedişən, nələrsə elədir, nəzər danış, o düzgündə öyle. Yəni, bax, bu xulasə idi, təbii ki, mən xulasələ yəni. danışdım, bu barədə hamı da kitablar var, kifayət qədər qalın kitablar, götürdüm evdə, hətta baxmağa dedim, əşə, yox, bo, boydan, Yenidən, görək 10 dərs olsun ancaq bundan. Aydındır? Valla belə gələn dərsdə də inşallah. Bu məsələni bir belə səninlə şey edeyim, təkrar. Aydındır? Əgər qaldısa olan şübhələndən bir-iki dənəsini gətirək. Şübhələri necə gətirirəm? Odvədə sadəcə biləsən. Birincilə. Çünki məsələn bu böyük məsələdir. Bu məsələ alimlər baxır. Məsələn biz danışmayan da sə onlar öyrənirlər məsələn hələ məsələlər. Gəl bizim qardaşdan danışdıq, bizim qardaşlar xəbər olmur belə məsələlərdən. Çünki tez-tez belə məsələlər danışmıq, belə məsələlər qardaşlarla. Bizim qardaşlarda bəzən də elə şey yə, al desəndə o haqqı gizlədiblər, bizə demiblər. Həyə onlarda da bir az şeytan da qıdıqlayır. Deyir, "Allah görürsüz. Siz o namaz qılırsan. Ancaq mən bir aydır, ancaq mən bu məsələlə birləm. Görsən, siz, görsən Hər adam bir səni dözmür, hər adamın dö dözmür. Dedən görsə, şeytan dözmür. Ona görə insan gələk, biz görür ki, Peyğəmbər salsan sahabiləri həmişə ehtiyatlı idilər, həmişə. Ona görə Rasul hətta kirəndi qoymadı, dursun. Həm düzdür, məlli idi, başqalarını göstərək, özü üçün. Özü üçün, əgər dey dey deyək, özü deyirdi ki, kimin qəlbində zərdəcək kibir olsa, cənnəti girmeyecək. Ona görə insan, bunlar əmrəm, bizim üç Ki biz, yəni, belə məsələlərdə Nəinki məsələ? Hər bir məsələdə ehtiyatda olmaq lazımdır Ehtiyatdır Üstələndə qəlblər Allah spontan barmaqlar arasında Necə istəyir? Fırradır İnsan var Yatır gecə kafir, mömin kimi qalxır Mömin də var Yatır gecə, qalxır Kafir kimi Bir ki, versən necə? Hələn yatan vaxtında Və təsələ oya alana vaxtında necə ehtiyatda olmalısan? Buları mısın? Bizə işarə edir Bunu başa düşmək lazımdır dərk ehtiyyatda olmağa. Ələxəmdülillah, Allah Subhanətələ dini haqdır, kamildir, qiyamətəcə həm də davamlıdır. Sadıcə biz bu dini öyrənib düzgün bunu təbliğ eləməliyik, başqalarını bilməyənlə ürətməliyik. Və əsasda şiqdən böyük günah onlardan çəkindirməliyik və əsəlam. Hikmət ilə, elmlə, səbirlən və sahib. Bu da qardaşlar. Allah biləyə düzgünün. Aydındır. Orada siz bir yerdə ki, halalı, haram, harama, halal. Hə, hə, Məsələn, halal, məsələn, məsəl, məsəl, itşin, içkinəyorsu, safşı nitad edir, faiz, faiz, faiz. Yox, əməl dəli döyür. Əgər, bu, nə vaxt bildirilib? O, məqamlardan keçəndən sonra, hücət qalxandan sonra, əgər hər şey bəyan ondan sonra, desək ki, yox, mən halal görəm bunu, bəyan ondan sonra, ondan sonra. Yəni, təqvir məsələləri ehtimal olunur. Ola bilə biri eləsin, dünyayı görə. Məsələn, içki çənlərində bir... Mən özüm tanıyıram. Özüm tanıyıram, hətta zavazında işləyəm. Aydındır, namaz da qılır və deyir ki, haramdır. Dəyir böyük günah sahibidir. Yenə, böyük təhlükədə də o. Amma hə, yəni sadəcə dünyayı görə, məsələn, insan tükanda aça bilər, işlədə bilər onu olmaz o yani sadəcə görürsən də birdən məsələn. Gəl soruşanda deyir ki, əşi hal əşi hamı belə. Yəni dünyaya görə. Yəni bir tanə nəzər tutma. Rayı satanda həmişə. Qanunda dadır. Bu qanundu məsəl üçün. Qanunda indi çay içirlər. Bəzi bəzi hə var o. Qanunda bulaq çəbiyik ki, bu küfrdür. Əgər halaq görsələr gəliblər. Amma yazılı sadəcə yazıb eləyirsə bunu, o halam dəlil deyil də o. Çünki bunu heç kim bilməlidir. Yəni biz deyirik də dəlil əmel dəlil deyiləm. Əmel dəlil deyil. var bəzi yerlər ha. Hə? Yazılı hə? bəyiçki hə? haramdır. İçki halaldır yazılıb? Yox, ya, içki cəhvəldir. Verilir ha. Ubu salam. Bəyiç bu böyük günahlardandır. Nə ki içki götür bankları. Şəram içkidən də pisdir. Gəlib, 36 dəfə yox, 39 dəfə bir dənə ən güngüli. Ən güngüli anasından zinsal ayıqda olmaqdır. İçkidə yenə hər şey yoxdur, düzdür, içkidə 10 dənə fəndə lənətləyib. Yenə anasından daha hələ yoxdur. Da. Bunların üçün böyük günahlardır. Təbii ki, eləyən qiyanış güncə cavab verecək ona görə. Amma təqfir eləmək, çıxartmaq dinlə o şəhətlərdən sonra belə yoxdur. Şəhətlərdən sonra. Çünki e, məcbur bu qaydaları gedəyir, çünki alimlər bunu deyil. Məcbur yoxsa həm gətirir dünya cəhdindən fəsada çıxardır fəsada çıxardır və həmçinə gətirir dini cəhddən də başqa problemləri çıxardır, onda böyük günallara təqvir edirik. Bir də Muhammed Abubu, və hafı da isəm Təqtu növləri çoxdur. Sadəcə Məhəmməd Əmir Rahov, hə, Məhəmməd Rahov da deyir ki, çoxdur və deyir 5-in, qeyd edir. Orda biri varşırdı ki, Allahın hökümünə, e, hökümünə. Hə, bu kəna. məsələdir, bax budur. Yəni biz indi təqtu görə bilərik, orda təqtu görmürük. Hə. Təqut nə vaxt Şeyx Fərzanddan bunu? Ki, şey, "Hakim nə vaxt təqtu?" deyir, "Əgər halal yorsa, yəni bu qaydana. Yox, halal yoxdur." yəni bu qaydana. Bu Həddini aşan da, hətta Şeyx Məhəmdən Rəvdur, ha, orada deyir ki, elimsiz danışan da. Aydındır. Və Şeyx Hüseymin deyir ki, məsələn, rüşvət yiyən də. Aydındır. Lakin nə vaxt halal görsən? Yəni, biz o qaydalarla gedirik də. Qaydalarla gedməsək, onda keçəcək şeyə, düşəcək xavarikdan yoluna. Çünki məcbur olacaq gedib artıq böyük günah sahibələni təqfir edəməyək. Bu tağutu deyirlər e, Lailah-laha izah edəndə hamıda bu vağbun çıxır olur. lailah təfsiri. Hə. deyir ki, Lailah-lağın inkar şeyi odur tağutu təkrir etmək. Bu nə deməkdir? Tağutu inkar etmək. Tağutu inkar etmək vacibdir hər bir müsəlmana. Yani ha, yəni təşvir etmək. Təkfir etmək də. Yəni inkar etmək. Burada təşvir etmişlər. Təkfir elə bilmirəm necə amma eləmək, O, çünki ayələrdə belədir ə taqut inkar bir bilmirsən mə taqutun kəlmədir. Taqut nədir? Məsələn, şeyx orada sayırlar. Məsələn, şeyrbaz, büttə, sonra onların hökümün hökm verməyən, sonra özünə ibadət çağıran. Özünə ibadət çağıran və razıdır. Sağ sonra həm şeytandır. Hə, hə, sonra şeytan, hə, İblis. Və qeybdən təbirləyir. Ancaq qeybdən xəbər verən kahinlər olar taqutdur. <gülüyor> məsələn, Şəfsəmin həmçür rüşvəti salıb, sonra Şəhri mühammədə Elimsiz danşanı da salıb oraya. Göblər çoxdur. Aydındır. Yəni, onu, mən əvvəl okuyamdım. Gördümcə lazım ki, şey, tavrı təşkil Elə bilərdim ki, bu təşkiləsələyəcə da olur. Yə, yə, yə, ya, yə, ya. yə. Yəni, var da, bəq. Yə, var var. Əlçünələ. <gülüyor> Zərəl Problem isə nə, Məsələn, götür İslamdan çıxarma 10 nəyə məsələni. Belə balaca kitapçıda bu. Məs sən bir qısa məsələn necə dedi? Şirk, diri şirk Allahdan və iki dənə gətirdi və bir dənə də misal gətirdi. Allahdan qərisinə qurban kəsməyəcək. qıtardı. Bunun şərhidir. Am, məsələn, bunu götürürəm. Məsələn, o bir başa başlayır, düşür cəmaatın canına. O səfdir. O biraz təfsilata keçsəydi, bilmir də təfsilata, hələ şuramacan gedəsən. Və ya məsələn, əqidamsən isədir, əqidə iki cürdür, ox, Var ümumən, Umumiyyətlə bilirsən ki, mən ağ dambildəm. Məsələn, etiras eləməram. Deyiblərəm qardaş, ümumən bilirsən. Məsələn, götürünsən kitab toyıdın hamda, məsələn, tərcüməsini oxumusan. Ümum məlumatın var. Bilirsən ki, bu məsələlərdə belə olmamalı lazımdı, məsələdə belə qıtardı. Amma təfsilatını bilmirsən axı. Çaşdırı yalışlar bəsən. Oxuyur də ya, də iki dəfə bir-iki dəfə Daha da şeytan şeytan məqama, əvvəl məqamlar Təşkil edəməliyiniz? Olmaz ki, təsibatıyım, növrənəm. Anadəl və qədər. Yəni, təşkiləməzər bu sözünə